Kedves hallgatóink és rádiónézőink, itt a YouTube Live. Az internetes időszámítás szerint a pontos idő 729 net óra. Most kapcsoljuk a Hyper studio A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. A műsor előtti órákban rájöttem, hogy milyen szakértők hiányzik még az asztaltársaságunkból. Mi pedig Pinté Robertnek a levele alapján jöttem rá, aki megírta, igen, megírta nekünk, hogy egy etológus igazán lehetne itt az asztaltársaságban. De hogy miért azt majd mindjárt elárulom, csak akkor bemutatom az asztaltársaságot. Tehát Pinté Robert, információs társadalomkutató itt ül mellettem. Jó estét, jó szókonást! Ő mellette ül Justin Viktor, újságíró és innovátor. Jó estét és kellemes nézelődést hallgatózást. A Balomon pedig Bódi Zoltán a netnyelvész. Üdvözlök mindenkit. És képzeld el Zoli, van még olyan polgár e honban, aki számára a netnyelvész kifejezés még újdonság volt. Felháborítónak tartom. Ó, hát pedig ennek már történelme van. Ugye, ugye. Legalább 20 éve netnyelvészként. Legalább 20 éve. Vagy itt jelen a műsorban. Mostan 2018, akkor pont 20 éve. Biztons? Hoppá! Októberben lesz pont 20 éve. Igen, igen, igen, igen. És már. Korábban egy kicsivel elkezdődtek a net nyelvészeti háttérkutatások. Szóval, etológus nincsen az asztal társaságban, de ennek azért van jelentősége, mert most egy kicsit a kutyákkal fogunk foglalkozni. A Sony ugyanis 19 év elteltével újra kiadta az Aibo robotkutyát, de egy modernizált változatát. És most mi meg fogjuk mutatni, de nem a megszokott módon, tehát nem egy ilyen gyári felvételt fogunk látni Aibo robotkutyáról, hanem egy olyan élethelyzetben, amikor találkozik egy igazi húsvér biomechanikus kutyával. És közben megfigyelhetjük, hogy a foxi hogy csodálkozik rá a robotkutyára. Hát Ugye ez kész, még De szerintem ez érzékelhető is, hogy a kutya számára ez a robot kutya nem kutya, hanem valami nagyon furcsa idegen lény. Úgyhogy ezért is gondolkodtam rajta, hogy ez most egy harmadik típusú találkozás, nulladik vagy hanyadik típusú találkozás lehet. Szóval mi azért amatőr etológusok vagyunk. Nekem volt kutyám, bódi Zoltánnak inkább macskái. Igen, van. van vannak is? Robesz, neked? Álaska. Macska. Macska. Viktor, kutya. Kutya. Na, neked például kutyásként mi? mi jön le ebből a találkozásból? Uh, hát az első gondolatom nekem is a Csányi Vilmos volt egyébként. Hogy őt őt A második pedig egy érdekes felvetés, ezt nem régen olvastam egy kutyákkal foglalkozó vitaforumban, hogy vajon hogyan tudnád eldönteni azt, hogy a kutyád az valóban örül, például ennek a ennek a kutyának a vagy pedig csak azt a viselkedést, azt a tevékenységet folytatja, amiről pontosan tudja, hogy belőled örömmel fog kiváltani. Tehát, hogy eljátszik neked valamit, vagy pedig komolyan foglalkozik vele úgy csinál, mint aki. Tehát azt a viselkedés formáját végzi amivel téged boldog, Tehát ez vagy ténylegesen interaktál és kontaktál ezzel Na, de most játékan. egy interakció volt a robot meg az igazi kutya. Ez a kérdés, a... ugye, hogy most vajon azért játszik velem, mert odalaktad neki, egy nagyon leegyszerűsítve, ah. és tudja, hogyha valamit odalaksz neki, elvárod, hogy a botot vissza kell hozni, ugye? Vagy pedig tényleg van hozzá valami köze. De mindegy, ha ez, ha ez esetleg túlbonyolítás, szerintem tudja, hogy nem kutya. Szerintem is tudja. De mégis, valahogy olyan, mintha csak kutya gyanúja lenne a kutyának, mert olyan helyen szagolgatja. Én most kimondom ezt, ki kell mondani, na hát a kutyák úgy szoktak találkozni az utcán is, hogy egymás fenekét szoktak megszagolni a kutyusok, mert ez az ő kommunikációjuknak a része, ismerik ezeket a szagokat, és éppen ezért gondolom, ez a megszokás ingerelheti az igazi Foxit is arra, hogy megszagolja. De van itt egy másik felvétel is, amin láthatjuk többi kutyával, szintén az alibót, itt most még szemből találkozik a robotkutya. A mozgás egyébként abszolút nem kutyás, tehát ez szerintem kijelenthető, és itt van látható, hogy hátulról közelíti a vörös kutya, és meg a fehér is az előbb megszagolta hátulról a robotkutyát. Hát és hát nyilván nem érzett semmit. Láthatóan nem tudnak mit kezdeni a, a helyzettel. Egyébként én arra lennék kíváncsi, amit nem hallani a filmből, hogy a kutya hangokat ad -e ki ez a robotkutya. Hát ilyen furcsa, szóval ilyen kis nem mondanám ugatásnak egyáltalán. Hát nem csak ugatásra gondolok, hanem ez a rengetegféle hang, amit egy kutya ki tud adni, mert Igen. nyilvánvalóan ezzel is kommunikálnak. Nyilvánvalóan huszadrangú náluk valószínűleg a hanggal való kommunikálás, mert szagok, meg mozgás, mozdulatok, testtartás, ez sokkal fontosabb mint a hang, tehát a hang is jelentős dolog lehet, szaga nincsen, a kicsit suta, de azért én észre benne néhány kutyás mozdulatot, feltétlenül. A fejmozgás e, például? Meg a testtartása, amikor, amikor homorított és így lesunyta az első, tehát a fejét, nyilvánvalóan valamiféle barátkozás és behódolás, nem a támadó szándékú megközelítést mutatja. Még kutyák így szoktak játszani egymással. Egyébként ez látható az első felvételen, igen, szerintem, hogy próbál vele játszani. Tehát igen. próbál valahogy kapcsolatba kerülni, szerintem és a rokok kutya meg nem reagál rá sehogy Igen, csak viszont ő kezdeményezi mégis ezzel a mozdulattal játékot, igen. és emiatt nyilván zavarban lehet a a másik útja, de minden esetre e, játéknak egyértelműen felfogja, hogy tényleg, hogy az e vagy az, el az elvárásoknak felel meg, hát ezt valószínűleg sose fogjuk meg tudni, hagyjuk de a is, nagyon érdekes kérdés. Is. Szerintem, a tudta, hogy oké megszabolni. Mondjuk új kutyuszaga van, valószínűleg, ha lefújták azzal a szokásos tehát Az a, a gyári szagot érzik. Szag... Hát nem gyári, mert a gyári szagot elfedik ezzel az új kutyuszaggal, nem tudom, ismeritek-e? Van ilyen pré... spréznek a dobozba, persze. Tehát, a... ki volt az egy igen. új kütyüt, akkor annak új kütyű illata van, az egy speciális illata, az új autónak új autóillata van. Ezzel vissza is szoktak élni, mert ezt a be lehet egyébként szerezni. De szerintem azért az első néhány pillanatban csak elcsodálkoztak, vagy kételkedtek, hogy azért ez egy kutya, nem így irányításra. Uh -huh. De mégsem kutya látható. Akkor, Ügyemes, akkor ez ez nincs, ez. Nincs, Szerintem ez mi ez, az biztos ez a kérdés így átvillant nekik, és aztán ugye, ha hátra megy, megszabolja, akkor egész biztos, hogy ha ez kutya, akkor itt most valami ne de ugyan nincs meg az útlevél, tehát de akkor, akkor mégsem kutya, és akkor nem vicces, a második videó végén, akkor csinálj egy, egy ilyen teljesen váratlan mozdulatot a, a, a botkutyus, és akkor a másik kutya meg halálra ijed gyakorlatilag. Igen. Tehát az unkennyi, ez a... Ez a legalábbis leragálja reflekszerűen a, a mozdulatot. Tehát a kutyának is megvan ez a, a, a vagy bizonytalanság. Mi ennek a pontos magyar megoldása? Enke, enke, Enkelével, igen, velia, igen a, a, a bizonytalanság. Bizonytalanság, én tehát hogy ez túl kutya szerű, de nem kutya, akkor mi ezúl is területen. Jobb lesz a menekülünk. Különössége, különösség. különösség. igen, elnézést. Tehát én is inkább. tudom, mit, tud, mit akartál mondani. Igen, egy érdekes felvetés, hogy tegye fel a kezét, aki megszagolja a friss folyóiratot, amit megvett, vagy a könyvet. Tehát, aki és oh, bele beleszagolja. Többen tartják a kezüket, én nem szoktam én abszolút nem szeretem. És sőt, nem jó, ha rossz a nyomdaillat. Tehát van egy jó nyomdaillat, vagy a jó élet, és van a rossz nyomdainyulat, szúgós. Igen, az a, a kellene. Na még Robász kapcsán jutott eszembe, hogy a, a kutyák azok társas lények, tehát falkában élnek, és kialakítanak mindenféle sajátos szokásokat a falkában. Ez a robotkutya még biztosan nincsen ilyen módon szocializálva, tehát nincsen közösségi szabályrendszer az ő agyában. Kérdés, uh, hogy Tanulás képes, tanulás képes az, az igaz, az megvan neki. Tehát úgy tudom, hogy 10 vagy 11 féle ilyen viselkedés mintát lehet betanítani uh -huh. neki. És hogy ha majd 12-et tanítunk, akkor az elsőt elfelejti. Tehát ezek még ilyen limitek. Szóval ezen még lehet mit fejleszteni. Azt ami hogy negyedik generációs ajborról beszélünk. De engem, az, szóval engem az érdekelne nagyon, hogy mikor érik el ezt, hogy igazán falkaállattá váljon egy, egy kutya. Nem tudom, egy robotkutyára gondolsz? Igen, tehát hát, egy, egy robotkutyákból érté... álló kutya, vagy be tudjon állni egy igazi falkába, és akkor úgy viselkedjen, ahogyan elvárható egy igazi kutyától. Hát ez gyakorlatilag egy imitátor, tehát hogy úgy teszünk, belakunk egy gyakorlatilag egy ilyen robot testbe, vagy kutyaszerű robot testbe valamilyen nagyon buta elektronikát, de tőttünk még ez nem lesz mesterséges intelligencia, tehát nem ér egy kutyának a szintjét. Nem tudom egyébként, mikor fognak oda elérni. Ugye ember azt mondják, hogy 10-15 éven belül, de ugye ezt nem mondják az elmúlt 30 évben, hogy mindig a horizonton van ez az áttörés, majd meglátjuk, hogy, hogy kutyáiknál lesz. hogy Még talán kutyát egyszerűbb csinálni, azt gondolnák neki, kutya nem annyira okos, de ugye nem vagyunk kutyák, tehát hogy ez, az jelentősen hátráltatja ennek a megtervezését. Már de egy a nagyon jó köztes sok, nagyon sok mindent tudnak már a kutyákról. Így van. De, és ez Én az, az elsőn vannak ilyen nagyon komoly. Épp, az a kérdés igazán, valaki úgy viselkedik, mint egy ember, attól ember lesz, hogyha úgy viselkedik, mint egy kutya a kutya lesz-e, vagy uh -huh. kutyák, kutyaként éreze, de az, hogy viselkedik, az visszahat-e rá igazániból? Hát ez egy, ez, ez egy nagyon nagy az a művészet a... is már ezersze egy... feldolgozott. Ezzel emlékezünk meg a Csányi Vilmosra. ugye én nagyon nagy rajongója vagyok, a bokfencesi aromas és így tovább a különböző munkáiban. Kifejti ezt, hogy a kutya a szörös gyerek, vagy a, a, vagy a négy éves gyermek. Ugye intelligencia szintjén mondja ő, vitatkoznak vele, és pont ennek a mentén vitatkoznak vele, amit mondtál, hogy vajon az evolúciós hatások azok a csoportdinamikát, a, a szocializációs vonal mentén mennek, azt hajtja-e az evolúciót, vagy pedig a gondolkodás, és gondolkodik -e az állat? Én azt gondolom, hogy későbbiekben is érdemes lesz követni Aibó pályafutását, illetve fejlődését, milyen mesterséges intelligencet építenek-e majd be az ötödik generációsban, hatodikba. Egyáltalán folytatódik-e, mert azt is lehet tudni, hogy 2006-ban jó tíz évre leállt egyébként Aibó fejlesztése. Úgyhogy meglepetés volt idén évelein, hogy megjelent az új Aibó. Erről beszéltünk most a comment post rovatunkban. Postmodem A digitális világ érdekes és most pedig a kütyű rovatunk következik, pedig egy különleges kiadással készültünk, mert rögtön Svédországba kapcsolunk, Matolcsi Ferkóhoz, aki már ott a Skype vonalban várja a hívásunkat. Halló Ferkó, a Ferkó, itt vagy? Sziasztok, igen, itt Ja ide jó, és tökéletes minőségben látunk téged a Skype-on. Szóval te vagy most itt a kütyű a középpontja, a a lemezlovas a kütyű híradóban, és ajánlottál nekünk egy érdekes kütyűt, meg másik kettőt is egyébként, de azt egyelőre nem mondjuk el, mert föl kell rá készülni, meg egyébként is legyen későbbre is majd újdonság. Szóval egy bluetooth-os füles, amit beszereztél nemrégiben, ott Svédországban. Igen, ugyanis uh, non rádió hallgató vagyok, rengeteget hallgatom a rádiót, és... Uh, Tuntam nagyon, hogy a fülembe tudott fülhallgatónak a zsinóri összeg a bajodik. A Youtube-on megnéztem mindenféle zsinór összetekerő euh, tanácsadó videót, hogy ne kelljen a zsinórokkal. Beszűzni. Ő a kicsike, akit ajánlani tudok mindenkinek, akinek van kb. 50 ezer forintja egy fülhallgatóra. De ez most még csak a doboz volt, amit mutattál, nem a fülhallgató? A doboz, igen, igen ugye, mint minden nő, egy égszeres dobozban tartja az égszerei, és én is egy égszeres dobozban tartom ezt a fülhallgatót. Ez olyan szempontból érdekes, hogy van egy mikro OSB csatlakozó rajta. Aha, látjuk. A doboz, ez a doboz maga, maga tárolásra és töltésre is alkalmas, és hogy... Kinyitom, akkor itt van benne a két füles. Villog is azért -e azonnal, hogy kinyitottam a dobozt. Az azért villog, mert tölti, vagy a működését jelzi? Azért, azért villog, mert felkészült arra, megvan, meg, megoldották azt, azt, hogy ha kiveszem a fülest a töltőből, ahol van egy két is csatlakozó, abban a pillanatban az összepárosított eszközzel kapcsolatba lép. Tehát mire beteszem a fülembe, addig létre is jön a kapcsolat. Ez egy nagyon-nagyon praktikus megoldás. Tökéletesen működik. Körülbelül egy-két hete használom. Nem az első ilyen füves, amit, amit kipróbáltam. Mert rendeltem annak idején kínai oldalról. Kuklamével kezdődik a neve és is végződik nagyon-nagyon olcsó, nagyon nagyik, nagyon vagy ilyen is in-air, tehát fülbe dugható füleseket. Tehát nem olyan fülhallgató, ami az egész fejemet körbeéri, e, borzalmas volt a minőség és az akkumulátor ideje nulla. Nekem nagyon fontos volt az, hogy mivel nagyon sokat hallgatom, hogy kényelmes legyen, benn maradjon a fülemben, és az axi ideje elfogadható legyen. Legalábbis egy autózásnyi időt kibírja, nem? Mert ugye autóban használod főleg. Autóban használom, főleg igen, de rengeteget használom szabadidő alatt is, tehát nagyon sokszor előfordul az, hogy, hogy itthon takarítás közben mennyi hát ózás, mert nem szoktam. <gül> de jó hangzik. Porszívózás közben, mivel tökéletesen... Porszívózás, ne viccelj már, robotporszívót kell most már használni kis üzletben, és néztem egy robot korszívót. azt mondták, hogy mikor megérkezik, majd kikülni. Ilyen lézeres telep-felmérést műkeznek ilyeneket. Na tessék, legközelebb majd arról is számolj be. Körülbelül forint. forint, azt mondtam, hogy addig még meg fogom a serkinek a nyelét. Most visszatérve a fülesre. a lényege az a dolognak, hogy a csomagolásban különböző ilyen a fülméretethez illeszkedő, szilikon, illetve fúvacs dugaszokat adnak, és van egy nagyon érdekes fülonomikus, vagy ergonómikus megoldás egy ilyen ja, Igen, hogy ne essen ki bepattan. Igen, de ezt mikor ha, ha, ha megmutatom, hogy mikor behelyezem a fülembe, akkor szóljátok, ha látszik. Látszik, abszolút, villog is a füled most. És befeszül a füledbe és nem esik ki. Beszeszülök kicsit a fülembe, akárhogy rázom a fülemet, nem vagyok ki belőle, ezt kipróbáltam. Felkohat, kérdezek valamit, egy fontos dolog azoknak, akik sportolnak, és füles szeretnek szabadidőben, szabad téren sport, futni, biciklizni nem tudom, azoknak nagyon fontos dolog, hogy vízálló legyen. Az. Szuper, tehát az izzadságot bírja. Izzadság és vízálló, tehát azt elolvastam a a használat utasításában, úszásra nem ne, hát Az nem is nyilván nem, nem hallom. Haimus. Ami nagyon érdekes fejlesztés, illetve nagyon érdekes funkciója még, ami nekem nagyon tetszik, ugyanis a helyzet az, hogy amikor bedugja valaki a fülét és hallgatja a zenét vagy a rádiót, akkor nagy mértékben kizárja a külvilágot, uh -huh. és nem hallja. Mondjuk a kocsiban a motor hangját, ha biciklizik, ha fut, a, az autónak a hangját, a közöredő autónak a hangját. És ebben van egy, egy nagyon érdekes uh, funkció, az áthallás, ami azt csinálja, hogy hallod, hallod a zenét, és, uh, és hallod a környezet zaját. Uh -huh. Itt, vagy, Itt vagyok Itt igen. Gavarol, és ez fontos. Eh? Leesett az álnunk. Igen, az az állatot, de, de ez fontos is ugye ez a funkció, mert azért a vezetés közben kell, hogy halljad a motorzáját. Halljadatot nem zavaró, hát nem hallod azt, amit a fülesben hallani kellene. Az applikációban, amit hozzá lehet telepíteni az hmm. androidos telefonra, de gondolom az almásra, is, be lehet állítani, tehát nem csak hangszín szabályzó van benne, hanem az áthallás Aha, szintjét állított. Világos és van prioritás, hogy például, ha kétszer megnyomom, hál' Istennek nem ilyen piszkálós, tehát nem ilyen tapipados érzés csak hozzá ez, kell érni. Hanem, hanem gombot kell nyomni, mm -hmm. tehát fizikailag meg kell nyomni a gombot. Ha kétszer megnyomom a gombot, akkor van ez az áthalás aktiválva, és ott például kiválaszthatod azt, hogy mi, mi az, amit prioritás, tehát mi az, amit ö, inkább szeretné hallani a külső zajokat, vagy a zenét, vagy csak a külső zajokat, és addig megállítja a zenét, tehát egy szünetet, szünetfunkciót bekapcsol. A sportolást emlegetted, ez a Jabra Elite Sport típus, ami annyira finom dolgokkal van tele, hogy még nem is tudtam kipróbálni, húzust mér. Na, ha a igen, fülben lehet? Persze, persze. A fülben, fülben pózust mér. Az igen. Van hozzá egy külön, egy külön fitness program is, ami figyeli. Tehát el, elvégzel egy, egy, egy ilyen fitness állapotot, egy erőléti kész, egy erőnéti felmérést, hogy foc egy bizonyos távolságot. És pulzuszónákat be tud állítani, gondolom. És, és ahhoz, ahhoz alatt a terhelésedet, és megválasztja okay. a menüpontokban, hogy most kondina dolgozol, zsírt mit szeretnél csinálni, de egy kellemes női hang látszol, hogy perikimbrága egy picit tempósabb van. <gül> <éppen cagott. gül> Keresd meg a fülesedet, funkció is van rajta. Igen, az elég szeretnék. alapvető. Hát ott van a nem? Össz... Hát de, de nincs összekötve a kettő, az egyik elveszhet. De, igen, és van egy olyan, olyan figura is, egy olyan pont hogy GPS alapból megkeresi. Tehát nem GPS adó van benne, hanem a telefon GPS-ét használja. Aha. Természetesen, tehát meg tudom a térképen nézni azt, hogy, hogy hol van a fülesem, illetve egy teszt hangot, egy nagyon erős frekvenciájú, illetve magas frekvenciájú hangot lejátsz. Tehát megtalálhatod, hogy hol van. Pedig az esetben az autóban kiesik a füleből, ki akar szállni, nincs benne, és akkor le, ezt, ezzel a teszt hangval megkereshetőt, tehát uh -huh. mint a fütyülős kulcs Köszönjük szépen, Ferko és legközelebb is majd légy, hogy kedves, jelentkezzél az új kütyükkel. Köszönjük szépen a jelentkezésedet. Oké, okay. okay. sziasztok! A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern. Oh. Egy új kiállítás nyílt Újpesten, aminben Képes Gábor, múzológus barátunk természetesen közreműködött rendezőként. A Nagy Károly Magánygyűjtő kollekciója alapján készült Mentsük, ami menthető című kiállításról. Tegnap délután nyitották meg, és tegnap délután, a megnyitó után Képes Gábor be is jelentkezett nálunk a YouTube csatornánkon. Igen, köszöntelek szeretettel! A Naiman János Számítógép Tudományi Társaság és Nagy Károly Magánygyűjtő Mentsök, ami menthető című kiállításán vagyunk. Ez szeptember 21-éig látogatható az Újpesti Ifjúsági Központban. És hát nem tudom, hogy mennyire látható mögöttem, de igen nagy az érdeklődés a megnyitó iránt. És hát egyfajta ilyen orálhisztori showba torkolt a megnyitó, mert rengeteg régi konstruktőr, van itt meg rajongó, akik most itt egymásra találtak. Pedig ez egy csak unortodox informatika történeti kiállítás. Hát például, ami itt mögöttem látható, az egy gramofon, amit meg is szólaltattunk a megnyitó egyik pontján, és itt valamilyen 30-as évekbeli sláger hűltött a törcséren keresztül a fülünkbe. Ez általában azért egy informatika történeti kiállításon ritkán fordul elő de ennek a kiállításnak a mentsük, ami menthetőnek, a küldetése az, hogy az információ közlés történetét és az adattárolás történetét mutassa be, amiben éppen, amiben éppen úgy benne van a gramofon és a, a bakeritlemesz, hogy így fogalmazzak, mint mondjuk a különböző informatikai adattároló eszközök. Hogyha itt egy picit tovább megyek, akkor látni fogjuk, hogy a kiállításban, és itt Fehér János Zoltán legendás ataris bloggert fogom mindjárt ellökni, aki éppen a YouTube csatornájára forgat, hogy a kiállításban például Verkli is található, hiszen a Verkli is egyfajta adatrögzítési elvet jelenít meg, ugye nyugszallagon tárolja a dallamot. Nagyon sok egyéb érdekes téma van itt. Hát nagyon szeretjük a retro számítógépeket, úgyhogy ez a vitrin, ez egy külön kedvencem. Ebben egy klafa tárgy található a VAFA, azaz a Wafa drive, ami a Sinclair spektrumnak volt egy ilyen alternatív és nem túl jól sikerült adattároló rendszere. Hogyha itt még egy picit tovább megyek, akkor mögöttem két fiatal ember éppen egy mikrofilmolvasóval olvasóval folytat meglehetősen egyenlőtlen küzdelmet. Itt pedig a kiállítás elején az én kis védenceim láthatóak írógépek, hiszen az írás történetével kezdődik a kiállítás. Most tökéletes, faotikus összebiztaságban, tehát nem sorrendben mutattam be a kiállítás témaköreit, de valójában az ékírással és a kőtáblával Kezdjük, és onnan jutunk el a terabájtos adattárolókig. Egyébként a kiállításhoz megjelentettünk egy könyvet is, vagy inkább füzetnek nevezném, amelyik a kiállítás tablósorát tartalmazza. Ez a jövő múltja honlapról, tehát a Naiman Társaság Informatika Történeti Kiállításának honlapjáról és a retropages is letölthető, és ebből kiderül, hogy a kiállítás az nemcsak a múlttal, hanem a jövővel is foglalkozik, például a DNS alapú, most szeptember tizedike hétfő van, Budapesten vagyunk az Újpesti Ifjúsági Házban, egy hét múlva pedig Szegeden nyitunk kiállítást a Naiman Társaság 50 évéről, sőt elárulok egy kulisszatitkot, hogy szeptember végén pedig kevén és nyitok egy kiállítást, tehát elég izgalmas, sűrű hónapunk van. A test... Elágyon takaró, fekete, sima pársony takaró, melyet terít egy óriási dajka, a féltett földet lassan feltakarja. Babics Mihály hangját hallottuk, egy 30-as években készült rönggen felvételről, rönggen lemez felvételről, tehát nem egy gramofonról, ahogy az előbb Képes Gábor tudósításában láthattuk, hanem egy másik technikával, bár a rönggen lemez igazából úgy készült, hogy rönggen felvételbe vágták bele annak idején a hangfelvételt, és így készült Babics Mihály esti kérdészti versének ez a felvétele. Tehát tökéletesen beleillik a Képes Gábor kiállításának a vonulatába, ugye? az ékírástól, rovásírástól kezdve, ahogy mondta Gábor, Írógépig. írógép, nagyjából az írógép korszakában lehetünk egyébként. És a hangrögzítéssel is foglalkoznak, a képrögzítéssel is, videóval is, Igen. meg persze az adat Mindennel, ami megőrzendő, azt ugye megőrizzük. Mentsük, ami menthető. Mentsük, de, ami menthető. Mi és viszont, a mentendő. Mentendő. Megmentjük a sok-sok műsoridőnket azzal, uh -huh. hogy rá is térünk az infoszótár mai kifejezésre, ami kapcsolódik ehhez. Igen, voltaképpen <coughs> az előbb egy archívumnak az egyik e, példányát láthattuk. Kép, film, archívum, levélarchívumok is vannak, ugye? Egyébként a... a Széchenyi könyvtár felvétele volt ez a Babics felvétel. Igen. A Petőf Hirodalmi Múzeumban is rengeteg ilyen, ilyen felvétel van. Ezek mind archívumok, tehát a levélarchívum az ugye a levéltár. Uh, idegen szóval ugye az archívum az nem más, mint levéltár. Csomó nyelven az archive arhív, az, az levéltárat jelent. Ezért is érdekes, hogy egy idő után elkezdték használni az archívum kifejezést a nem csak papír alapúakra, nem például a Felvételre, igen, meg videófelvételre is. Nézzük, csak van egy, van egy picikek is mintánk Láss. a magyar futballnak a, a hatalmas dicsőséges pillanatairól. Minden ez, ulyan, ulyan, magyar hát, magyar A Magyar, magyar, magyar. magyar, magyar Labdarúgó Szövetség YouTube oldalán látható ez a rövidítő De egyébként a jelenlegi meccsöket is nyilvánvalóan archiválni fogják. Valamire biztos jó lesz majd a későbbiek során. Egyébként ezen az oldalon látható a legendás 6-3-as meccs is elejétől végig. A Róthilajos is látható volt. Mégis, a 6-3-as meccs az nem a, a magyar televízió felvétel, mert akkor még nem létezett Igen. magyar televízió, hanem a BBC felvételére tették rá a nemrégiben elhunyt Szepesítőöknek a rádiós tudósítását, mert hogy az is archív felvételben egyébként megtalálható. Tehát az archiválás az egy olyan feladat, olyan tevékenység, amikor mi például a könyvtárak vagy a levéltárak, de egyébként a modern digitális technikában is. Volt egyébként mindegy, hogy milyen adatot archiválunk, csak ugye, hogy elmondjam, az archiválás egy olyan tevékenység, amikor az adatrögzítésnek a célja a hosszú távú megőrzés, hogy meglegyen később is. Nem feltétlenül kell most, az a bizonyos adat, kép, szöveg, digitális adatsor, nem tudom, könyvek, stb. stb. stb. Mert nem feltétek most, de, de mert, mert tudjuk, nem hogy dobom érték. ki, mert lehet értékel, lehet később értékes, másoknak is értéke, a fotoarchívumok, ugye, ezek is voltaképpen rögzítik, elteszik az adatokat. Mostanában a, a, a, ugye a mi környezetünkben, a mi kontextusunkban, a digitális kontextusban, ugye az archiválás nyilván valani egy digitális adat rögzít. A módszer, A szemlélete és a célja tehát mondom az, hogy megőrizni egy olyan digitális adatsort, amelyik jelenleg nem feltétlenül kell a napi működéshez, nem a rendszer biztonságának és a rendelkezése állásának érdekében történik ez a rögzítés, hanem azért, hogy, hogy legyen egy másolat később, valamikor újra elő venni. Azért is mondtad az előbbi a hogy a mai korosztályok számára már kicsit más jelent. Igen, mert itt most különbséget akarunk tenni az archiválás és a biztonsági Igen, mentés Mert hogy a biztonsági között. mentés az voltaképpen technológiájában, tevékenységi, folyamatában hasonló majdnem ugyanaz, mint az archiválás, csak más a célja. És emiatt nyilvánvalóan más lehet az alkalmazott technológia is. A biztonsági mentés célja a éppen, hogy a rendszer rend, folyamatos rendelkezés állásának a biztosítása. Tehát azért készítek biztonsági másolatot a rendszerről, az adataimról, hogy ha valamilyen sérülés, vagy adatvesztés történik, vagy valamilyen behatolás a rendszerbe, nem tudom, adattörlés, stb. akkor is akkor is helyre lehessen, vissza lehessen tölteni a biztonsági mentésből az anyagot, és működjön tovább a rendszer. Tehát tehát, praktikusan a biztonsági mentésben benne van az én operációs rendszerem is, például, meg olyan de anyagok, benne amiket, lehet. amiket én nem akarok archiválni, tehát például a windows nem akarom archiválni. Igen. csak biztonsági mentést készít. Nem feltétlenül kell, hogy benne legyen a rendszer azt is lehet biztonsági mentéssel elmenteni, nem fedélek el, de, de fontos felhasználói adatokról, vagy hát egy rendszergazda el tudja dönteni, hogy egy nagyobb vállalati rendszernél egy pénzügyi szolgáltatónál mi mindent kell biztonsági mentéssel folyamatosan rendelkezése bocsájtani, rendelkezése állás biztosítani, hát nem állhat meg a bank, nem csukhat be, mert mit tudom én, valahol egy meghajtó tönkre mentok, ez egy pillanat alatt helyre kell tudni állítani. És egyébként itt vannak a a háttérvon, ugye az archiválásnál nem olyan nagyon fontos, hogy pillanatok alatt újra visszatölthető legyen az anyag, mert nem a rendszer működés múlik rajta, és nem is feltétlenül kell olyan nagyon gyorsnak lennie, míg a biztonsági mentés céljára olyan adatmentési technológiát kell alkalmazni, ami az adott munka folyamat számára a legoptimálisabb, leggyorsabban történhet meg, vagy Fordítva a leggyorsabban lehet visszaállítani a mentésből az anyagokat. Később majd foglalkozunk ezekkel a technológiákkal is, azoknak a megnevezésével is, mert rendkívül érdekesek maguk a megnevezések is. Tehát archiválás, gondoljunk a levéltára vagy a könyvtára, eltesszük, mert nem dobjuk ki, mert biztos később jó lesz. Biztonsági mentés pedig azért van, hogy egy pillanat alatt, hogyha valami sérülés van, akkor azt ki javítani. A digitális világ érdekes Szerintem a magyar társadalomban néhány hónappal ezelőtt lett igazán ismert a Fortepán képgyűjtemény neve, amikor is volt egy, hát elég botrányos eset, mert leégett egy raktár, ahol nagyon sok kép, Majdnem elpusztult, voltak olyanok is, amik nem pusztultak el, meg voltak, amiket sikerült félig meddig megmenteni. És itt a műsorban Justine Viktor barátunk beszámolt erről a mentésről, hiszen ő maga is részese volt ennek az adatmentésnek, a képek visszaállításának. Mennyi képet sikerült egyébként visszaállítanod? Sincs. Több ezer, több hát száz, Igen, igen, igen több ezeres. Hát ezres möncsengen. Aha, őrült Na, nagy munka van. Hatalmas. Gratulálunk hozzá egyébként a, a mentéshez, és ezért is érdekes szerintem az, hogy mi most a Fortepánnal fogunk foglalkozni, hiszen a te sorozatodban ez nagyon szépen illik. Kicsit csodálkoztam is, hogy nem jött elő hamarabb ez a. Gellern egy ideje, ugye már március, Ó, ott már a piacon van a Fortepán applikáció, hogy ez egy mm, Applikáció Androidra és talán, talán van iPhone-ra is, én nem tudom, én Androidos vagyok. Aha. De a, a... applikációba applikációban is tudunk nézni különben, Igen. mert képeket. Kiszintem egy kis videó belőle. Kis, uh, kis belőle. Na ez a fortapen applikáció, ebben gyakorlatilag a Fortapan-nak lehet, a, a gyűjteményét tematikusan browszolni, böngészni benne. Nekem egy kicsivel jobban is tetszik, mint a webes felület, az kifejezetten nehezen kezelhető, mondom mondjuk le lehet menteni nagy felbontású képeket. Hát, is. Meg a számítógép monitorán azért jobban mutatnak a képek, nem? Igen, igen, igen. Talán más, igen, más a felhasználási eset, de ez nagyon könnyű, és tök jó tematikus gyűjtemények vannak, scrolloszhatsz benne a végtelenség, nagyon jó kis összeállítások, és itt is le lehet menteni egyébként egy klikkel. Nyit egy galériát, ha megengeded neki a telefonodnak a mappái között, és a, kép, a galéria mappád, és egy külön fortepán mappát, és abba lesznek a felmentetők. Na de ez még nem minden, ahogy mondani szokás. Igen. Mert nem csak a fortepánról van itt szó, hanem van itt mellette egy valami külön projektet a csapat. Igen, hát ugye ugyan ők létrehozták a Fortegót, amiben pedig hát, egy nagyon érdekes kísérvek. A Fortepánnak kerülnek fel folyamatosan a képei. A, azok a képek, amelyek városbeli helyszíneket ábrezolnak, egyelőre Budapest van föl, de a később vidéki helyszínek Te is Forte meg vannak az azt jelenti, hogy menet közben? Valószínűleg erre utal, hogy mm -hmm. vagy menj, menj vidd vid magaddal a Fortepent. És különböző helyszínekre látogathatsz el, ahol egy kis uh, alkalmazáson belül egy kis segédletet is kapsz ahhoz, hogy pontosan úgy beállítod a telefonodnak a kameráját, ahogy a ahogy az, a, az eredeti fénykép felvételen is látható, és lefotózhatod ugyanazt, majd az applikáció egymás mellé helyezi a két képet, és rácsodálkozhatsz, hogy mennyit változott a világ. És mindez telefonon is működik akkor? Hát csak azon, működik, vagy csak azon csak azon működik. Úgy vagy nem lehet, vagy hogy tableten és digitális eset. fényképezőgéppel készítek egy képet, és aztán a Számítógépen rakom össze. Ez applikációs És az applikáció belül kapod meg ezt az irányítást, hogy kicsit jobbra a kamerát, kicsit balra döntsd meg, Aha. most körbe olyan szögben. Az történik, hogy amikor beigazítottad a képet, akkor félig áttűnésben megjelenik a régi fotó. Tehát ha pontosan be tudod állítani, hogy, hogy van az utca, hogy voltak a házak, már feltéve, ha még ott vannak. Még az applikáció felületében szerintem kukkancsunk bele, mert azt is látható néhány képen, hiszen Viktor lefotózta a számítógépén, hogy így meg. Tehát ott a térképen látjuk is, hogy hol vagyunk, igen, ugye? Igen, egy térképen kiválaszthatod, hogy ahol éppen vagy, ahhoz hol vannak a legközelebbi helyszínek, hogyha esetleg elmész elbringázol, vagy elsétálsz e, ilyesmit játszani. És akkor, ott már mutatja is a történelmi igen. jelentőségű igen. fotót, például ez 56-os, ugye? Ja, sejtem. és akkor ezt lerep, reprózhatod a mai, mai utcaképpel, vagy mai Ráadásul itt látjuk egyébként a te videó hogy Facebook oldala is van a Fortegónak, meg a Fortepánnak is. Úgyhogy ők tártkarokkal várják a további tagokat ebben a közösségben. Hát hogy úgy mondjam, nem analóg filmtekertságúrítanak, úgyhogy érdemes megnézni. Köszönjük szépen! A digitális világról érthetően! Ez a postmodern. A téma itt a műsorban a magyarországi informatikus hiány. ugyebár bár Fazekas Barbara, az IVS munkatársa már kétszer is itt volt, és beszélt arról, hogy több tízezer informatikus, programozó és más informatikus is hiányozhat a magyar gazdaságból. Egy kicsit ezt a témát folytatja az a kutatás, ami kicsit rá is cáfol ezekre a kijelentésekre, illetve hát egy más megközelítését adja ennek a témának. Pinter Robert, az ENET kutatásvezetője, aki információs társadalomkutató, most beszámol nekünk, Erről, mert a kutatásból például az is kiderül, hogy nem teljesen ugyanaz, az, ami nekünk itt a legutóbbi beszélgetésekből látszott, hogy már szinte minden egyetemista egy programozónak dolgozni. Mm -hmm. Igen, azért hagyjárnyaljon, tehát kiadtuk egy közleményt, ugye ebben a közleményben jeleztük, hogy a három nejére nem dolgozik az informatikus hallgatónak azok közül, akiket mi megkérdeztünk. Ugye van egy másik állítás, hogy lábon elkelnek az informatikus hallgatók. Ugye mi egy időpillanatot vettünk alapul, az informatikus hallgatók meg egy hosszú képzésnek vesznek, részt ugye ez három év, illetve van 7%, ig azt mondta, hogy nem, nem tudja, hogy mikor fog végezni. Ugye erre kaptuk a HBS-vény a kommentet, hogy őket már megtörték. Tehát, hogy lehet, hogy a végére már elkelnek ezek a hallgatók, vagy javarészt elkelnek, viszont ez nem jelenti azt, hogy a képzésnek a teljes folyamatában ők már dolgoznának. A javarészt a, a nálunk a képvével kitöltő válaszadók, ugye nem volt reprezentatív, a kutatás, mert önkéntes volt, és nehéz egy ilyen csoportból jó mintát venni. Ezért is köszönjük a 18 egyetemnek, hogy segített, meg hát azoknak, akik meg nem segítettek nekik, meg nem. 18 egyetemen van informatikai van. képzés? Nem, 18-an segítettek ennél több helyen, van. több helyen. Több helyen van. Több helyen van. Most is néhány screenshotot egyébként ebből. És sokan egyébként 20-21-ben fognak végezni, a kitöltünk az tehát látszik, hogy ők az iratási rendszerben még csak beléptek, hogy ez májusi kutatás gyakorlatilag az első év végén vannak. Nem mindenki, mindenki, mindenki jelentős része. ők még nem dolgoznak. Tehát hogy, a, tehát, hogy lehet, hogy az egyetem, ahogy megyünk előre az egyetemben, és ugye van egy szakmai gyakorlat, ugye itt még sokan a szakmai gyakorlat sőt, előtt vannak, ott fordul át ez a dolog, és ugye a második, harmadik évben kezdenek el egyetemben dolgozni. Ugye ebből az következik, hogy minél hamarabb kell tudni őket megszólítani, ahol aki szeretne az a avarosban halászni, mert akkor nagyobb hatékonyság. Sőt, adott. ugye a legtöbb ilyen informatikus képzőhelyen duális képzés van, ami azt jelenti, hogy egy működő ipari vállalat, vállal az egyetem szövetkezik, és a hallgatók, ha már egy bizonyos év folyamat elvégeznek, vagy pár szemesztert elvégeznek, egy kiválasztási folyamat után kóperálva az egyetemmel a hét egyik részében, kisebbik részében az egyetemen az elméleti típusú tanulmányait végzi, és az összes gyakorlati típusú képzést a vállalat egy szerződés alapján kidolgozza és alkalmazza a gyerekeket, a hallgatókat munkára, és a gyakorlati képzés is lebonyolítja. Tehát világos, hogy egy idő után a rendszerben egyre följebb kerülünk, egyre több hallgató fog kikerülni a munkavégzés színterére is. Csak itt volt egy aránytalanság, amit így az eddigiek alapján azt gondoltuk, hogy, hogy most már ez nagyon jellemző lett, hogy mindenki már a, tudom én, a harmadik év után eltűnik az egyetemi képzésből. Három éves lesz. lesz. Ja, mi mérésünk szerint azt, mi azt láttuk, hogy kb. három háromnél nem dolgozik. Tehát, hogy benne van a még a, a képzésben, tehát az októberben. kérdés, hogy melyik évfolyam. De ugye ezt évfolyamokra nehéz lesz szűrni, mert, mert nyilván akik, a, akik már dolgoznak, azok nem nagyon töltik ki a kérdévet. Tehát ez, ez egy viszonylag még. nehéz kérdés, de azért nekem ez a háromnél ez sok volt. Tehát, ugye Vannak ugye mindig ilyenkor kutatás, amit vár az ember, és az, azért szemet szúrt, hogy ez jó jóval magasabb arány, mint amire én amúgy gondoltam. Van arra. még érdekesség azért ebben a kutatásban, például az, hogy igen. Uh, um milyen karriertervek lebegnek célként a diákok előtt ebben a pillanatban? Az informatikus hallgatókra beszélünk továbbra is. Igen, hát észben tart, vagy alapvetően, ugye, ami a munkaerőpiacon nem belépő, és inkább a fiatalabb hallgatóból volt kicsit több, ugye, itt van egy, van egy ábránk, ugye, itt látjuk, hogy játékfejlesztő van az első helyen, illetve, hát ha egész pontosan fogalmaznék, akkor a nem tudom, van az első helyen, mert ugye 28% azt mondja, hogy neki sincs még, hogy mi lesz belőle, ha nagy lesz. Van egy ilyen ábránk is, most éppen nem azt látjuk, ez még az előző. A következőt szeretnénk, hogy az elején, az ábra tetején, hogy, hogy a játékfejlesztő. Hogy, hogy, hogy a játékfejlesztő, ami szerintem meg megint egy nagyon érdekes dolog, mert hogy azért annyira sok játékfejlesztő nincs, Viszont hallgatókból sok van, és a hallgatóknak meg rész aki már tudja, hogy mit szeretne lenni. Ugye ez 21%, tehát körülbelül az ötödet, Mi azt mondta, hogy a játékfejlesztő szeretne lenni. A mobilfejlesztő az 1%-, tehát minden 9. aki válaszolt. És és fejlesztő, ami nekem megint, megint csak egy meglepetés, mert ugye a mobilfejlesztő az hogy itt van velünk egy ideje, a játékfejlesztő ez a vanami. A Milyen jó lenne, ha, ha játszhatnék melló közben persze ez nem erről szó, de nem biztos az iskolapatban, ezt hát tudják meg, meg egy, egy jellemző is lehet. Igen, és az áti ez meg egy teljesen egy új dolog, ami jön, Ugye, a dolgok internet. Igen, ugye? ugye ez a, igen, a dolgok internet, az eszközökbe beleépített uh, internet, ami igazániból még csak jön, vagy majd most kiteljesedik majd az 5G-vel egyszer. Na, ugye, ez sokkal perspektívikusabb, meg kreatívabbnak tűnik nekem, mint hogyha valaki azt mondja, hogy játékfejlesztő. Egész, az, az egész az az is éb, kreatív, csak kevés kezelni valószínűleg. Igen, de eddig itt, mit tudom, én, 10 vagy 15 vagy 20 évében, ami eltelt, folyamatosan játszott. Tehát nyilván mi jut eszébe az infón, hogy a játék. De aki már azt mondja, hogy ő IoT fejlesztő, fejlesztő szeretne lenni? Abban van. Igen, kurás. és ez 10%, százalék, százalék, tehát ez ezek az a sz... nagyobbak. Ez 3%, és egyébként meg a többit is érdemes megnézni, tehát hálózatmérnök, tesztmérnök, webfejlesztő. Uh -huh. Ez a következő hármas, ugye besoroltuk az egyébet is ide, de több minden van. A szoftverfejlesztő informatikus programozó, ez 2,5%, tehát viszonylag kevés projektmenedzser, IT menedzser. És az oktató a következő 2%-ok, ilyen 2%-kal és már megyünk 2%-kal, ez a gazdaság informatikus, ugye egyébként 30% gazdaság informatikus volt a hallgatók között, de kifejezetten itt, hogy gazdaság informatikus, így nem tudnak arra el elhelyezkedni. Adatelemző, adatbiztonság, ezt az Artúnak bizonyítjuk, hogy az csak 1%, és az adatbányász adatbázis fejlesztő, az meg csak 027 tette. És a lista végén, aki még nem tudja, az viszont majdnem megy. Az meg sok, igen, sok igen. Az majdnem 30%. Szóval, hogy azt jutott eszembe, hogy ezt milyen jó lenne követni. Tehát akár ugyanezekkel az emberekkel, akik most válaszoltak nektek, hogy mondjuk egy év múlva ez az arány hogy változik. Tehát mennyien akarnak még mindig játékfejlesztők maradni, vagy ez inkább átsorrendeződik ez a belső arány, és akár öt év múlva, tíz év múlva. Igen, ezt lehetne csinálni. De az az érdekes, hogy a játékfejlesztéshez is olyan informatikai rendszereknek a ismerete szükséges, amit nem csak játékfejlesztésre lehet használni. Tehát azért egy bizonyos ez egy behúzó erő, hogy, hogy megtanítanak játékot fejleszteni, de közben. Láthatatlanul, vagy észrevét olyan tudást kapsz, mint uh -huh. piacon egy csomó helyen használható lesz. Kicsit olyan, mint a katonai fejlesztések annak idején, hogy a katonai világból, a katonai hi-techből rengeteg technológia került át a hétköznapi életünkbe, meg az űrtechnológiából is, az is ilyen. Talán, mint hogyha a játék számítógépes játékok világai lenne most. Igen, hát végeztünk annak az írjesz a közösen egy kutatást egy pár évét, és annak az volt az eredménye, a és középiskolásokat hogy a játék használata, az intenzív játék élmény a gaming, az az annak, hogy valaki egyetlen az IT-vel, informatikával elkezdjen szakmaszerűen később foglalkozni. Az volt a hipotézisünk, hogy valószínűleg ez csak egy felhasználási mód, de az eredmény ezt megcáfolta és azt mutatta, hogy ez egy nagyon fontos faktor, illetve az, hogy a családban legyen valaki vagy a rokonságban, aki mintaként vagy példaként ott van, és ad egy ilyen első lökést, és akkor elkezdenek informatik irányába elindulni nagyon sokan. Köszönöm szépen, Robesz! Eddig tartott a mai műsorunk, a Postmodem. Legközelebb két hét múlva jelentkezünk, ahogy mostanában megszokhatták, a mi hallgatóink, nézőink. A YouTube csatornára rövidesen fölkerülnek a műsorunk tartalmai, de ott leszünk a Facebookon és illetve a blogunkkal is e, rendszeresen jelentkezünk. Köszönöm szépen a figyelmet, és köszönöm a részvétel Bódizoltának, Pinté Robertnek és Justine Viktornak a műsorban. Tehát két hét múlva jövünk, köszönöm még egyszer viszont viszontlátásra.